Звелів шукати щастя. Віталія взялась заповзятливо, хоча й обдивляти з гілочкою, так і знайшла аж дві п'яти квітки. Одну з'їла сама, а другу зі сміхом змусила з'їсти Андрія. Яке ти гарне дитя, сказав Андрій Степанович, справді, трохи котливо перепитала Віталія. Тільки чубчика не вистачає, нічого, скоро відросте. У те, що чубчик відросте, вселив надію і лікар. Після чергового обстеження, закликавши до себе в кабінет, він сказав, дивлячись на знімок у своїй руці. «Очам своїм не вірю, але повідомляю вам, дорога Віточко, Миколаїна, що, здається, трапилось диво». «Диво?» У Віталії найшаленіше в її заколотало серце. «Так, у вас почала розсмокнуватися пухлина, нестандартна ви наша сестричку». «Що це правда?» Віталія глянула на лікаря. «Очі його дивились незмигно. Вони були, були щасливі захоплені». «Я кажу правду, Віталія Миколаєна, хоча... Хоча вам ще доведеться багато що пережити, а нам зробити». «Я готова», – сказала Віталія. «От і добренько, відпочивайте. Я через вас, здається, став віруючим». А вже коли вона стала покидати кабінет, почула майже від порога веселе. «А взагалі-то мені декого хочеться викликати на дуель?» Вдала, що не розчула. Вона помічала, що лікар цей теж не байдужий до неї. А може, здається, може, здається, нехай. Це не суттєво, сутєво інше. А кого стосується слова про дуель? Невже він знає чи здогадується про їхні стосунки з Андрієм? Теж Андрієм. «Певне, це щасливе ім'я», – подумала Віталія. І згадала, що лікар Андрій Петрович зустрічав їх обох під час одного з їхніх надвечірніх моціонів, весняних рандево. Останнім часом Віталія почувала легкий сором за те, що навіть бажала невдячна, щоб мама і Олеся проходили рідше. Вона повернулася до палати, стала чекати. Треба ще було пережити обід і тиху годину чи тиху добу, щоб дочекатись Андрія, щоб повідомити йому, йому, Йому те, що їй сказав лікар. Можна було подзвонити, але вона хотіла сказати, щасливо ошелешити віч навіть. Чомусь так хотіла. Частина друга. Серце сьомого року. Розділ перший. Ліля зателефонувала до Олесі у четвер вранці, і першими почутими словами, коли на Олеся взяла сотовика, були. Спиш, «Найкрасивіше в Києві ледащо. Олеся, котру справді розбудив цей надто ранній дзвінок, і в котрої ще геть очі сердито відповіла, «Що сталося? Ти знаєш, котра година?» «Пів на шосту», сказала Лілія без найменшої тіні співчуття. «Ну от, я ще могла б півтори години поспати. І чого я не відключила мобільника?» «Як можна спати, коли твоя подруга майже закохана?» «Ну і коли ти встигла? Учора, учора!» І тут Лілія розповіла, як те трапилось. Її голос при цьому розпливався, та нова щастя, наче віск, Гарячий, підігрітий великою свічкою, а, може, десятком, тисячою свічок. Розпливався і пік. Навіть на відстані Олеся раптом відчула, як печуть краплі воску, які впали їй на долоні, бо противна лілька, найкраща її подруга, вже була закохана, вскочила оту закоханість, як п'яна жаба в кріп. Олеся так і подумала, бо десь чула цей вислів і пригадала, і засміялась. «Над чим смієшся?» – спитала з панчелища Лілія. «Наді мною? Над моїм коханням? Це підло подругою. «Над собою і своїм нещастям!» – сказала Олеся. «Розповідай, що сталося!» «А ти хоч чула, що я до того казала?» «Та чула-чула! Ти пішла з Ваською на Майдан, і там запала на якогось чувака, як кажуть корінні кияни, валяй далі!» Я, між іншим, теж корінна киянка, образилась Ліля, і ніколи не вживаю подібних слів. А вже ж ти інтелігентка в парка над цятому поколінні. Не тягни котяру за хвіст, бо я занявкаю. Бабуся і так, певно, прокинулась. Ліля розповіла далі, що вчора вони з Василинкою не просто пішли на Майдан. Могли й мене покликати, сказала Олеся. Так ти ж була недоступна, як персидська принцеса, нагадала Ліля. Я справді трохи полякала з тим придурком, а потім відключила мобільність, щоб він ще раз не подзвонив. Придурком Олеся назвала свого теперішнього сусіда по будинку Костю рука, якого чомусь усі називали Люсиком, і який регулярно освічував її в коханні, а віднедавна, звідкись, взявши номер її сотовика, взагалі не давав проходу. «Чи не вредна Лілька?» – подумала зараз Олеся, маючи на увазі номер телефону. Я, здається, їй казала про Костю. Ліля тим часом розповідала, як вони... Трохи постояли на Майдані, покричали слогани, а потім походили між наметами, побачили напис «Луцьк», згадали, що подруга звідти і що вже тут були. То Лілія й потягла Василину до того намету. Привіталися, заговорили, і тут вона і висвітила того хлопця, високий, худий, але порода і міцність відчуваються, а обличчя, розумієш, щось у ньому є таке? Олеся уявила, який замріяний вигляд у Лілі. Я перекинулась словом другим, потім ще. А слова були, як в гарячій млинці. Не смійся, тут я й пропала, засміялась сама Ліля. Він нас навіть до краю Майдану провів. Сьогодні обов'язково піду. В очі загляну, подивлюсь, які вони. Мені здається, що я йому впала в око, як він мені. Тоді я піду з тобою. Ти небезпечна, подруга, сказала Ліля. Ти вродливіша, раз. «Голова набита всякою всячиною два. Я мовчатиму, як ціла зграя грибів», – пообіцяла Олеся. «Усе, тоді досипай. Уже не засну. А ти не прибіднюйся. У кого ноженці і довші? Ну, може». Ліля була задоволена своїми довгими ногами. Ліля мала вже колекцію коханців. Чи закохалася на цього разу? Не факт, подумала Олеся. «Подивимось, що там за тяця з Луцька. Тяцю з Луцька вона побачила надвечір». Уранці, збираючись на роботу, попікірувалася з бабулькою Дазою, яка вперто шукала для неї справжню роботу. Цього разу несподівано з'явилась посада вчительки в школі на їхньому мікрорайоні. Викладати українську мову і літературу? Бабусечко, Олеся, я ж тобі казала. Бабуся, вакансія в київській школі. Я колись рятувала від хронічної ангіни директорку, як вона була маленькою. Олеся, через місяць. Ні, за два тижні всі київські газети і телебачення повідомлю страшному видну. Вчителька перестріляла учнів. Тобі подобається те, що ти... Уяви собі. Я стаю професійною, типовою секретуткою. Олеся відкусила шматок булки з маслом і сірміла кави. Шеф, коли я заношу до кабінету каву або папери, йду стежкою, його угояви мліє, а я...